Gáli József címszavak egy önéletrajzi lexikomból. Szabadság. Ősz a vonaton a béke utáni háborút követő béke idején nem a zsúfolt vagonokban szorongsz, nincs szükséged a bentülőkre, eleged van belőlük, eleget tapottak hátukkal a hátathoz, böködtek hegyes könyökükkel az oldaladba, amikor összepréselődve feküdtél velük a barakládákban gyászfit némán vagy harsányan, nyüzsögnek, ben, többen énekelnek, egyik-másik csencsel, egy szardínia, tíz pelmel, pentülsz a vonat tetején. Itt sem vagy egyedül, itt is énekelnek, de van, aki elnyúlik a hasán, vagy kényelmesen lefelé lógatja a lábát. Egy szardínia, öt penge, tíz pelmel. Hallod itt is? De ez másképp hangzik ide fenn, Melletted egy nyurga fiatal ember az orrán keresztül fújja. A purzicsán egy prima pipa duhány, mulatságosan futkos az Ádám csutkája, egyszer csak abba hagyja az éneket. Most már fixöcsikém mondja, most már tuti. Aztán feláll, szétvetett lábbal áll, és végan ordítja a tovasuhanó tájnak. Megfogtam egy szunyogot. Itt jó. De hogy is még le a vagomba, a büdösbe? A nyurga befejezte a dalt, de még nem ül le, háttalál a menetiránynak és számolja a pozznákat. Egy, kettő, három, hopp, és minden második póznánál legugol, majd felúrik, hopp, kiáltja, öt, hat, hopp. Aztán elvéti a számolást, szűk völgyben halad át a vonat, kis közúti híd ível át a fejetek felett, hopp, pontosan a nyakánál szeli le a fejét. Este van. Ülsz a vonat tetején. Kövesebben vagytok. Feletted csillagok. Tejút. Göncőszekér. Egy. Kettő. Három. Hopp. A lágerben azt hitted, majd ha szabad leszel, nem látsz többé hullát.